Na mpenzi mtazamagi wa Mduguru TV, matumani yangu ni Mzima wa afya Na leo ni siku nyingine tena, kwanza ni watake razi Kwa mudamlefu kusikuwa hewani na fikiri sikuweka pitu vingi Kwa muda mrefu na na shughuli zangu, miezi hii, tupo katika upikaji wa waranga tunapika pika Udanga na domala na muda mungi sana kualikobize. Na hata hivou nimefani hini interviu hili mweze kua tarifu kwa mba nipo katika Mifumo kwa kupika Udanga, njani i hii. Na kisi tunaheza tukambaliza mwezo wa kumina mbiri, kwa tunaheza tukua tukua lasmi, mwezo wa kwanza, aho kwa wa kundilo tunakua tukua tukua hrmi lasmi. zinaendelea, timba zinaendelea na bado wa segizu wangu, ladislangu hapo. Pia wasegiru wa pia wapo, wangila kufanya kazi. Na, na leo ndikuwa naitaji kutuzunguize kusu wengi walinyomba tujuu kunuadu ni waereze kusu tofauti katia mchawi, mwanga, na mshirikina. Kwa mbajele, hawa watu watu wa gani. Kwa hiyo, mimi leo nitaanza kuzunguize ya ya mchawi, mchawi ni mtu gani. Lakini, pia nitaereze mshirikina mtu gani, Indiki ya choka si intakujia Mwanga ni mtu wa gani. Nikisema mchawi Mchawi ni yule ambaye Ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana tengeneza nguvu isiyo ya kisayansi Kuenda ku nzulu mtu mwingine Pasipo hey, yule mtu kufahami Yani mfano unaweza wakachukua ukajua kasi kamba mimi nikichukua mti huu Na mti huu naweza nika sababisha marazi mara zifuani huyu ni mchawi. Kama anaweza kusema mimi leo hii nichukue kitu hiki nikafanya hivi mtu huyu anaumwa. Huyu ni mchawi. Anaweza kusema nikitumia njia hii nikitumia njia hii inaweza kanitoa hapa kwenda sehemu nyingine kwa dakika moja na kuruli. Huyu ni mchawi. Sisi kama tumeelewana. Mchawi ni yule mtu ambaye anatengeneza. Kwa hiyo kwa nini nasema mchawi? Waganda ukishaona umekuwa mganga mganga yoyote basi ni mchawi mganga wa aina yoyote ni mchawi kwa sababu gani nasema mganga wa aina yoyote ni mchawi kwa sababu mganga ana uwezo wa kutegua uchawi yani mganga ana uwezo kuchukua kitu fulani na kitu fulani kikatengenezwa kikatoa nguvu ya kwenda kutegua kile kilichotegwa na mchawi kwa hiyo mganga lazima hawe mchawi sika tunaelewana mganga ni mchawi Kwa mganga una uwezo unawezo kaenga, nataka mlunguru wa umwe, nataka mlunguru afukuzwe kazi, nataka mlunguru wafanya hivi, nataka mlunguru wawahivi. Kwa hiyo, ui wa yeye ni mshirikina, Siti mwaleona lakini. Kwa mba, wewe metoka njimali, unakuenda kwa mganga unapeleka jina kwa mganga anga, hili liende hili jina likarobwe, yule mtu wapate marazi. Anapokea lile jina ni mchawi, wewe uliyeleta jina ni mshirikina. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba wewe uliyeleta jina umeshiriki kwenda kufanya fulani au umwe. Yaani wewe ndo chanzo, umechukua jina fulani ukampelekea mruguru ili mruguru achukue lile jina alifanyie kazi ili yule mtu kule aumwe. Kwa wewe ni mshirikina lakini wewe mshirikina umechangia kumpelekea mchawi ili ende akafanye uchawi wake. Hapa kunditufotu, kuna mshirikina na kuna mchawe. Washirikina wako wengi kweli kweli sasa hili, kuliku wachawe. Kendi washirikina wako wengi, kuliku wachawe. Ndoma utakuta silimia kumbwa watu, utakuta, utakuta kwa na kwendo kwa taramu. Mungina na kwenda kwa njiri ya mambu yake, kujia mgalizi, lakini mungina kwamba nataka umuwe fulani, nataka umloge fulani, nataka ufanya hivi fulani. Huyu sasa, ni mshirikina. Umetumwa vitu kwamba mba mganga mwekualiza, maa na hili tu, tuweze kumufanya hili mtu hivi, Tunatakiwa tupate njioa mweupe. Wewe unatoka unaenda kutafuta njioa mweupe. Wewe ni mshirikina. Ndio unasababisha fulani aende akazuriwe kwa sababu wewe ni mshirikina. Kwa unaweza ukasema tu kwamba fulani bwana mshirikina sana. Kumbe na wewe mwenyewe pia ni mshirikina la ujijui. Kwa mshirikina sio mchawi. Mshirikina sio mwanga, bali yeye ni mshirikina. Kwa sababu yeye ndio anashiriki kupeleka baadhi ya vitu kwa taalam ili ende akafanywe ndangalii yake. Kwa tumepata maana ya mjawi na maana ya mshirikina. Kipindi giliacho, tutapuja kueleze ya muangali mtugani sasa.